И към още една вечно гореща тема, в отрицателен смисъл гореща, като контраст на Евергрините, когато говорим за вечно любима музика, например, а именно тежката тема за катастрофите по пътищата, на фона на новината, че в Хелзинки не е регистрирана нито една смърт, причинена от катастрофа за цяла година, България продължава да води в черните статистики, защо Институтът за пътна безопасност поиска публично отговор от Агенцията за пътна инфраструктура, защо си присъждат бонуси, когато състоянието на републиканската пътна мрежа продължава да е толкова лошо и изобщо за мерките срещу катастрофите и войната по пътищата предприети от държавата, от изпълнителната и от законодателната власт? Ще говорим сега. Добър ден на инженер Богдан Милчев. Експерт с богат опит, бивш началник на КАТ, доктор защитил дисертация на тема Система за управление на рисковете от ПТП, той е сред учредителите и от 2019 е председател на управителния съвет на Института за пътна безопасност. Ами да започнем от там, защо обръщате внимание на бонусите в Агенция за пътна инфраструктура. На която се случва по нашите пътища, трябва ние, българските граждани, които ги ползваме, да се събудим и да дадем червен картон на тези, които управляват пътищата ни. А, тези милиони, които са раздадени за бонуси, а, се раздават. Това е практика в цялата държавна администрация да се раздават бонуси за добре свършена работа. Но когато Агенция пътна инфраструктура след катастрофата с Сияна, нейния председател, казва, че няма вина, защото през 2013 година не е имало договори за поддръжка на нашите пътища, а, ние се очудваме и искаме да разберем какви са критериите, поради които се дават тези бонуси. Оправданието, че това го правили във всички останали министерства, някакси ми се струва жалко. А иначе а, искам да използвам вашия ефир и за. Да, във вас и журналистите да проникнете в начина по който се харчат нашите пари за нашите пътища. Нещо, което до този, път, до този момент никой не се е осмелявал да го каже. А, покаже каже. И докаже. Договорите, които имат строителните компании за подръжка и ремонт на пътищата, това са едни типови договори, които са публични. И ако в този договор някой трябва да вземе 100 милиона лева за поддръжка за 4 години на определени пътища, това не означава, че той ги взима автоматично. Агенция пътна инфраструктура прави едни възлагания чрез едни задания и никоя строителна фирма не може да премести един камък по поддръжката, ако няма задания за премесване на този камък от АПИ. Тези задания стоят в тъмнина и в едни чикмеджета. Те не са публични. Ако ние всички с вас и ви призовавам и вас и хората и журналистите, настояваме пред премьера да разпореди заданията за ремонт и поддръжка на нашите пътища да станат публични, тогава ще стане много ясно кой, кога и за колко пари трябва да ремонтира пътя. Тогава... тогава няма да можем, само да завърша. И тогава няма да може да прикриваме такива неща, които ние ще углатим днес след пред това предаване, протоколи с за такива задания, за които са възложили за 10 Да кажете, момент, а, за да стане ясно, защото не е много добра връзката, а, а може би няма как да я е подобрим. А, казвате, че вместо за ремонт на пътища а, а, се дават а, пари за косене на трева, която е далеч по, как да кажа, а... не, казвам, казвам следното: че ремонт и подръжката на пътища са включва и косене на трева и всичко Казвам, че когато тези, тези задания са скрити и не са публични, ние няма как да видиме, цялата тази свинщина, единичните цени, за които им се възлага да се върши работа. Вие представяте ли си един квадратен метър да бъде укусен за тези с хиляди лева. Това нещо, да, нали разбирате, че ако е публично а, и, и, и публикува тези задания Агенция Път на инфраструктура, всички ние ще имаме и ще осъществяваме този обществен контрол как се хачат парите. Тези милиарди, повече от 4 милиарда на година се хачат за нашите пътища. гражданите, къде отиват тези пари. Те ги крият. Те се крият за едни кухи договори, които нищо не означава и не можем да разберем от тях. А тези задания, ако настояваме да бъдат качени на сайта на АПИ, преди да се извърши някакъв ремонт, те му дават задание да се извърши този ремонт. Това задание е включено. Колко струва? Кой трябва да го направи? И какво трябва да направи? И къде? Ясен е апелът ви. Заданията за поддръжка на пътища да бъдат публикувани на сайта на Агенцията за пътна инфраструктура. Това казва Института а, за а, безопасността на пътищата, за пътна безопасност, защото само така може да се разбере дали се краде от пътища и тогава аргументът, че видиш ли, АПИ не знае дали се краде от пътищата или не, просто ще, а, ще лъсне, образно казано. Вие казват... много добре го артикулирате, точно това искаме да кажеме, да, и ще. Изземе данни. А иначе, ако ми позволите а, да ви кажа а, данни, които, а, само данни, които потвърждават, че ние война по пътищата нямаме. Използва се съвсем целенасочено по война по пътищата, за да може да се тревожи населението, да, да се страхува, за да се упражнява върху него наказателна репресия. И сега давам фактите за това, което казах току-що през 2013 година в България са загинали 82 човека на 1 милион население. 10 години по-късно, през 23 година, отново са загинали 82 човека на 1 милион население. Въпреки, че привидно жертвите са намаляли с близо 100 човека, демографския капан, в който сме изпаднали, т.е. за 10 години населението е намаляло с близо 1 милион души, по данни на националната статистическа информация, показва че с намаляването на жертвите, с които правителството се хвали, не може да навахта темпа на намаляване на населението. И риска остава един и същ или по-висок от това България да, загин... България да загинеш по нашите пътища. Но защо се използва това понятие за а, а, война по пътищата? Защото с него се обосновава възможността през 2024 година да бъдат наложени над 3 милиона наказания за нарушение на закона, като стоиността на тези наказания възлиза на повече от 240 милиона лева. За една година говорят това за наказания, което означава над 8000 е, нарушения на ден. Мевере констатира, издава постановления и наказва шофьори. Добре, а, това, това, така, означава, това означава, че има нещо като бизнес с глоби, вие така го наричате в своя анализ, не, вместо кажа, реални мерки означава, за безопасност, така ли? Това означава, че имаме индустриален процес на наказанието, индустриализация вече. Тук става въпрос за погрешен фокус на МВР, тъй като данните с статистиката за жертвите, която ви я е казах преди малко, потвърждават това нещо, че МВР се фокусира да хваща нарушения, които са най-лесно захващане, без да имат никакво отношение към пътната безопасност и нула хващане на нарушения за неправилно изпреварване, не спазване на дистанция, агресивно шофиране. Там МВР е пълен провал. В същото време, Историческите нива на корупция, за които ние сме запознати през годините, става въпрос за това, че дълго време полицаи се събираха по 10-50 лева, 20 кой колкото даде за древни нарушения на ден от всеки шофьор. Това нещо е пре преустановено и апдейкнато в момента. Полицаи се път в месеца им е достатъчно да хванат някой пиян, който е готов да си плати и да вземат 4-5 хиляди лева рушлети. Много трудно е захващане тази корупция. И аз ще ви дам потвърждение на тази теза, която развивам в момента. Над 90% от автомобилите конфискувани за употреба на алкохол са автомобили, които са до 10 000 лева. Това означава, че в България богатите хора не пият, не взимат наркотици. Не напротив. Просто те се оправят на пътя. И, и, и всичките тези наказателни промени и репресия, която се прави върху нашите шофьори, върху нас всички, е облечена и същита с това, че ни се внушава всеки ден от екрана, че имаме проблем. Но когато запалиме този пожар, изваждат веднага пожурокъситела на статистическата манипулация и ни огъсняват как са намалили пак жертвите. И доказателство за моите думи е това, че през юли месец имаме 50 човека за загинали тази година, а април и май бяха по 30. Само, че април и май се създаде тази психоза за да прокарат тези наказателни репресии в законите, Да не ни съобщават, че има 50 загинали и всеки ден да тичат медиите по а, улиците на България, за да снимат а, загинали. И целия Юли мина тихо под фона на това, че сега видите ли една панатеята средна скорост. Което в средната скорост, много е важно и това да го кажа във вашия пир, защото а, те едностранно се опитват са поставени на места, на които да се събира стол такса, т.е от шофьорите за ползването на пътища. Разбирам, .е. .е. т.е. Казвате, казвате, че камерите не са поставени на точните места за да намалят пътните происшествия на рискови участъци. За това, какво мислите за случилото се с сайта Черната писта, направена от един съвсем млад човек, ученик, държавата удари спирачка на информацията към нея и не се възползва? Той ги усмях. Той ги показва слабостите на държавата и те тихо-мълко се опитват да го саботират, но ние се свързахме с него и го чакаме да се върне от почивка 15 август и ще, ще, стартира, ще стартираме заедно доста инициативи, с които ще продължиме да разобличаваме слабостта на държавните институти, но аз пак и съм да призове от вашия ефир. Нужно е хората да се събудим и да Должим е край на тази наказателна репресия и на тази тежка манипулация, в която ни скарват. Защото те запалват пожара, в момента в който виждат, че ще ги изгори тях самите. Защото знаете, А добре. Наистина и връзката не е добра. Да кажем, че а, крайно критичен анализ, а, в който е добре да се слушаме, доктор инженер Богдан Милче фокус към системата, а не към поведението на отделния водач за нуждата от липсващата инфраструктурна оценка на риска, публичната отчетност и целите с конкретни срокове.